izeko sekoa 11ak Euskadi Ratiko Informazio Zerbitzuak. Albizteaz. Egun honen Nafarroan Miguel Sanzen gobernuaren aurrekontuak onartzeko osoko bilkura berezia egiten ari dira parlamentuan okerrik ezean, Alderdi Sozialistak babesa emango di aurrekontuei, kontra dute Nafarro bai Izquierda Unida ezkerbatuak Nafarroko parlamentuan da eliera solankidea egun oneli. Batu beharreko tramite usta da, foru parlamentuan egiten ari den osoko bilkura, Miguel Sanz foru gobernu buruak berak aitortu du. El trámite de la aprobación de los presupuestos viene precedido de una serie... Horain de... baino alderdi sozialistarekin guztia adostu baitu peneren ari, gobernuak, de... zedenek ere, deko bortua iragarri du. Esta bai handirik ez beraz, edonola ere, de... Nafarroa baik jasei de... dut zuzen, eta de... ditu osoko de... bilkura honetara, Iuk 300 baino gehiago, baina pleno hasi bezain laster bertan bera utzi dituzte beren zuzenketak iuko parlamentariek eta osoko bilkuraren jotik alde egin dute UPN. PSNek eztabai da ukatu dutela salatuz, azken bozketa eginen da. Aukera badago kutxen fusioa egingo da. Horis esan du Mario Fernandez BBK-ko presidenteak. Alderdi Popularak antulatutako ekonomia jardunaldietan izan da Fernandez eta bertan aldirazi du orain gutxi fusioak hutseginarren berriz saiatzeko pres dagoela BBK. Nazio artean Filipinetan maion zumendia laba isurtzeko zorian dago inguruko lurretan dardara gero eta indartsuagoa da, berrogi eta mila pertsona bakuatu dituzte, alerta maile igo eta mar kilometroko erradioan ezarre dute segurtasun ere mua. Erupziorik larriena duela bimende izan zen maion sumendian, mila eta berreun pertsona iltziren orduan eta hiri bat, gaksaue izanekoa osorik lurperatuta utzi zuen. Eta kultura Ipamen ere bai Manuel Lekuuna sariaren berri izan dugu gaur txomin peien idazle ikerlari eta euskaltzin zuberotarrak irabazi du Eusko ikaskuntzak ematen duen saria. Bizita osoan zehar amaikalan egin ditu pehiienek ibilbide luze eta emankorra egin du mila bederattzenun hogeita ham jo miranderekin batera igel aldizkaria sortu zuenetik gaur arte. Zorionak beraz, txomin pelieni. Amaito horretik kirolak, Jose Maria Paulazak. David Millar, txerrendulari eskoziararen ibilbidean argi ilunak izan dira beti ezaugarri, eta aurrerantzian ere alaxea izango dira. Batetik albiste ona dauka eskozia ordezka izango duelako David Millarrek bimila eta marreko datoren urteko koma hueltzeko jokoetan. Haipatu berda, bimila eta lauan epo hartzea zigortu zutela bi urterako millar, baina gogoan izan berda, eskoziako joko taldeak, bet batirako bizi guztirako zigortzen dela girolari bat behin positibo gero Baina erabaki horretan orain atzera dute eta datorren urtean azkenean et, noe badelin parte hartu izango du milarrek e, Eskozia ordezkatuz. Horrek ez du esan da, joko olimpikoetan parte hartu izango duenik Breitainia undiko joko olimpikoetako batzorde olimpikoak horrek ezpaitu baitu milarren zat, momentuz barkaminik zabaldu. Baina datorren urterako bentsat, diogun bezala epoko zigorrori bertan berautze dio Eskoziako joko taldeak. Errepidetako egoera, Euskadiko trafikoak udeatzeko zentrotik, Ester Murelagak. Ba, orduña zarreran bizkaia zei bi bostean, autobat errepia etikatera da, eta momentu honetan da ertzainzadabil trafikoa bideratzen, beraz, arretazgidatu puntu arretan. Eguraldiari dagokionez, goizean aterea utxiko badio ere, iluntzerako euria agintzen du iragarpenak. Haizea ego mendebaldetik ipar mendebaldera aldatuko da. Goizoko 11 eta 5 minutu albiste gehiago Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noizna interneten etb.com atarien.